Nanti pume shiriki na mnaendalia kushiriki katika ujenzi wa maabara Hali yambayo imewezesha mkua tabora kukamilisha ujenzi wa maabara Miambili shirina moja katia maabara Niana msini na tisa zinazo itajika Maabara miambili thalasini na nani Bado azija kamilika lakini ziko katika atu wanzuri Wito wangu kwa mashauri zote ni huwakisha zinakamilisha ujenzi wa maabara Kabla ya mwisho wanyongeza Wagizo na mwishimu wa raisi wa jamuri ya munganu wa Tanzania